Ce? Ce? nu mai e nimic nefăcut ați răsit. Cine? Răzbuzi. Să aștepte, acum am treaba. asta și mereu.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 Mor de Și altfel, ce mai face grăsurul? Ei, nu, nu, s-ar amori de tot, probabil, dacă nu ne dă pace. Auzi de război, iar Mai bine ar veni aici să facem două partide de table în liniște și să rezolvăm afacerea asta. A decis să trimită o corabie militară și un ambasador care să vă predea declarația de război. De ce e nebun? Da. Cea nu cumva vorbește serios. Bineînțeles, majestate. Atunci ce-ai de făcut? Ce-ai de făcut? Ce-ai de făcut? Când mai întâi... Trebuie să mobilizăm armata așa. Și să înarmăm flota Asta înainte de a sosi regele Chima Regele Chica, regele Chica Chiprian Așa, Chiprian. Să vadă că suntem pregătiți pentru orice Cum? Adică să îmbarcă cetățele în soldați Și să trag din părcere de pescari? Păi, eu, eu n-am timp de asemenea prost da, Nu pretinde nimeni să vă ocupați personal De toate astea dar aveți un ministru de război Da, da, bine ziceam Un ministru de război da. Să vină imediat Am și trimis după el Ce, ce ghinion da. Ce ghinion O trăslită, un prinț. Legal și gata războiul. Ah, Ai, ce mai... Ia, bucănește nepunul asta? Ți-am mai spus să nu mai pocrești așa de tari. Dacă mai faci, îți au baston. Mi-a pe Excelența război. sa, Robert Bomba, ministru de război. Sunt bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. bomba. Ministru de război cu bomba. Și bilul cu Hecatoba. Sunt bomba-bomba-bomba-bomba-bomba Ce ghinion cumplit, mă paștept că când loc se fac sarainii Popus mai mare peste oase sodu vorbește duc orbește că bomba bomba bomba bomba-bomba-bomba-bomba Ministrul de război cu tirii bomba Și responsabilul cu hecatomba sunt bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, e drept că lupta cu poaci, sunt el mai faște luptător mă războiesc cu cozonaci și cu plăcinta din copom. Și eu sunt bomba, bomba, bomba, ministru de război cu tirii bomba și responsat pilul cu hecatomba. Sunt bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. Eu sunt cu simbiciu cu minte Și dacă-i vorba de război Aș bombarda doar cu plăcinte Cu cornuri și cu chiple Dar ce să fac? Sunt bomba, bomba, bomba. Ministru de război cu tiri bomba Și responsabilul cu hecatomba. Sunt bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. Ministrul de război, oare nu știe că în fața mea nu se poate prezenta decât în uniformă de gală cu toate decorații? m hmm? am fost chemat. Tocmai la la așezam în de brutorie niște chipre. Chipre, chipre, chifle și archipre. Excelența ta este ministrul de război. Când te-am numit în postul ăsta, am cerut să te lași de cipre și franzele și să te ocupi de treburile publice. Majestate, vă rog să mă iertați? Eu sunt ocupat cu invenț... nu inter... o invenție. Nu mă interesează. O invenție? Ce -invenție? Mm. un călător care ar trece prin capitala luată. Da. Ce și a cumpărat mai întâi? E, un cârnăcior de la meserul măcelar, da. bar în hoc și o chiflă. O chiflă de la meșterul brutar, răvăr bomba Da, da, da, de la ministrul de război. Da, care ce drept mai ieșit ministrul de război. Și acum mai închipuiți-vă. Dacă omul ține într-o mână cârnăciorul, iar în cealaltă tifla. cum se mai apuce și paharul de vin de la meșterul cârciubar, Julien Keizo? Pahar fără de care, hrana lui a fi total incomplet. Cu altă mână? Stai, stai, stai, stai. Da, altă mână nu există. Sigur, sigur. Eia? Eh? Atunci, lasă jos călăciorul. Nu, nu, nici de cum că tocmai aici intervine invenția meșterului Reuber Care? Ciflă umplută cu crnăcior. Cum adică? Deasupra cifla și înăuntru cârnăciorul? Da, da, da, da. Zău că interesant. Adică e un lucru foarte important. Și tocmai acum aceste cifre experimentale se află în cuptor. E prima experiență, majestate, și eu nu pot asista la ea. Nu pot stabili exact timpul că trebuie să stea, să se numelească perfect în cuptor. Majestate, majestate! Ce, ce, ce, am să pe pregățirile. Așteaptă, așteaptă. Acum n-avem timp. Misul de război e ocupat cu o Sigur, sigur, majestate, dar războiul bate la uși. Iar ministrul, după cum vezi, Nu are timp de așa ceva. Războiul se mai E da, Imposibil! Imposibil! De ce? Flota Corandii a început exerciții de tragere în largul mării. Ascultați, majestate, ascultați! Tocmai no, A, no, no, no. ce Ce ghinion? Excelența Cale. sa să se ocupe imediat De atribuțiile sale Cale? Mai ales să-și pună uniforma ce, asta ținută de ministrul de război? Majestate, vă rog, cum vine asta? Când majestatea voastră m-a numit ministrul de război Am primit cu o singură condiție Să nu fie război, să fie pace, majestate De unde era să știu că situația se va complica în halul ăsta? Hai, puneți uniforma Păi calicăți calul Iar în bastonul de mare sal Și treci în frunte armate Majestate, dar nu avem niciun fel de armat Foarte rău Mi se pare că n-ai prea avut grijă de treburile statului Deci acum va trebui să singur. Și, și chifrele mele, majestate! Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nerva cu chifrele tale! Recunosc ele sunt foarte importante, nu, nu, nu, nu, pot ministrul Ești ministru de război și război nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, Ce fel de soldat e ăsta? De plumb. De plumb. Îți place? Mm, da, da. Se învârtește cu Malivela și când ai plâmpi, începe să meargă în pas de Da, <laughs> știi să se bată cu sabia și poate oricând să-l sperie pe inamic. Ii, majestate! Ce? Ce vrei? Dacă am avea o de soldați ca ăsta. O sută? Pe, pentru ce? Se le batem. Îi învârtim cu Malivela să se lupte ei, iar eu m-aș ocupa de chifele mele, majestate! lasă-mă, pace cu cu tale! Ei, dar uh, ideea să știi că nu-i rea v că trebuie să avem vreo 100 sau 200 de bucăți, nu? Cheghe, da, da, da, trebuie să trimitem soldațelul pe front Ce zici? N-am să-l las, nu las Dar trebuie, că doar de aceea e soldat, draga mea, adică sergent Nu, este al meu, mi-l-ai dăruit, tata Nu, n-am să las Tată, tata-l iubesc da, da, e poftim, ai poftim, domnule Șambelan, Comande-i meșterului crun, o sută de soldați de plumbi! Livrare imediată! Să-mi păurâți din plumi niște cătane cu u, Nici forma plină de zorzoane cu epole. Pe fir și cu pompoane să-i rânduiesc apa, Ră plutoane, afară pe plutoane, și să le dau medalii și caloane și în loc să i înarmesc cu buzdugane să-i pun pe toți să bată în darabane și apoi să se suplectă rei un tromboane tare un tromboane să pclește coștirile de dușmane să crea dacă avem fiște escatoane și miri. o. pe nu niște sta de de plutoane mm, plutoane dacă totuși vin dușmanii în pace Și vor cu or preț să ne atace Că sunt și te ia cărora le place Adeseori cu pocul să se joace Soldații mei de plumb să pornească la de vrăjmași să să stăvilească Iar dacă copii ca ei să biruiască și oa Ăstea mea de plumb să-mi o stridească Iau plumbușil, dau iar să se topească Și arcioșten din el să meșterească, din el să meșterească, să nu sacrifică să omenească ceva. Veni în pace să trăiască și în loc tot timpul să se dușmănească cum mult mai bine, fi. să se iubească, să se iubească, să se iubească, să se iubească, să se iubească, să se iubească. Dole! Dole! Aici! Domnule Silva, aici! Ce s-a întâmplat aici? Ah, e de rău, prietene. Regele vrea o sută de soldeței ca tine. O de sigur, sută de, plumb. de soldăței? Păi și de unde o să iei? Nici nu știi cât este de greu să faci pe soldățelul de plumb. Ar trebui să se termine, o dată cu comediată. Da, da, așa este. M-am săturat, atâtea mosturi, atâtea ca da, da, se va termina.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 ei, atunci vedem aici ce e de făcut. Da? Să fie pentru ultima oară. Renunță la chiprele tale. Ma, Fică din cauza nebunului de chiprian, trebuie să pleci pe front. Doar ești ministru de război. Da, da, bine, bine, majestate, bine. Uh, majestate. Uh, ah, uh, cum stai cu comanda noastră, în meștere, cru? Când vor fi gata cei 100 de soldați? Iertați-mă, majestate, dar nu pot, E? Eh? Nu, nu pot? Ce nu pot să vă fac 100 de soldați, nu pot să vă fac nici unul. Cum, așa? Ce tot spui? Doar ai făcut unul. Asta a fost. Uh, a fost, uh, a, a ce? fost, ce a fost uh, un moment fericit prin care trece fiecare meșter. Niciodată, însă, un asemenea moment nu se repete de mai multe ori în viața, majestate. Mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, al Și tocmai acum.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 da, da, da, da. Dragii mei, da, da, da. azi e o zi Ce, sta, a, a, a, a, a. ce mai a, a vrei, șamberare în, în portul nostru a costat corabia regelui Ch Ch Ch Chepria Așa, așa în armată până în dinți <gri> Trebuie să-ți capul pentru a, asta Imediat ce a costat corabia, un necunoscut a sărit peste bord Și s-a îndreptat în, not în grozav de repede spre țărmul nostru <gri> E un, un, e un Pe timpul ăsta rece, apa nu-i pune de bani. Baie, exagerează cu sportul. Da. Nu e așa, poete? Da. Da, e o, o poezioară da. instructivă despre asta. Și am să-ți o public în cartea de citire. Am înțeles, mai Dar da. nu-i vorba de vreun tânăr zăpăcit, deși de retul spion regal, care travestit s-a îmbarcat pe corabia ambasadorului și și-a riscat sănătatea mm -hmm. pentru a ne aduce știri de o importanță colosală. Pe corabie nu se află ambasadorul, ci însuși regele Chibrian. A, ah, am spus Însuși regele Chibrian al 29-lea ambasadorul. <laughs>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 ce avem de făcut? Ambasadorul nu va debarca până nu va fi invitat de majestatea voastră personal Da? asta nu se poate? Nu Bine, bine, bine, atunci să mergem Dumneata meștere clor, execute pentru palatul nostru regal cel puțin o manivelă frumoasă Dacă nu ne poți face soldații Aveți toată încrederea majestate? Am să vă fac o manivelă cum nu s-a mai văzut Da, să mergem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 Iarăi, tu mă asculti Ce ciudat acest soldat Parcă-i tot adevărat Ca și ei stă gozmițat și Astea, că mă frământ aceia, așa întrebare: Sau nu, în pisolda celui? Că nici să mă atingă, nu cutează. Iar când îi porunci să mă sărute, măcar așa se îmbujorează, și nu începe să se execute. Just soldat, parcă e tole, a depădat. Ca și el stă pus un plat, și eu Dau buzna și mă simt Că am surprins visul, deși e tras ne un uncepe și mă minte Deoarca-r vrea să-mi facă în necar. Dar văd în ochii lui de plumb scânteia Ce apare și în ochii omenești În lumea tine s-a femeia Pe care o visez și o iubesc Ce le dai, bărcă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 pe când soldățelul de plumb, el da, el mă ascultă. Dar ce faci? De ce te-ai scoți coiful? Fiindcă mor de căldură și de sete, auzi? Sunt Tole cel adevărat, cel încăpățânat, ursul și nesuferit. Nu-i adevărat, ești soldățelul de plumb. Poftim, acum te-ai convins? De mine este nevoie aici pentru îndeplinirea unui plan fantastic. Numai tu nu știi nimic. Încep să fii nesuferit ca adevăratul Tole. De fapt, de mult mi-am dat seama că nu e soldățel de plumb, ci Tole cel adevărat. Cum? De ce ne-ai rezistat puțin? Îmi plăcea să mă joc cu tine așa ca și când ai fi fost soldățel de plumb. Mâine poate că te-aș fi iertat. Astăzi însă nu. Pleacă unde vrei! Nu mai vreau să te văd. Pleacă! Ești un vreutăcios. Și ce? Tu mă crezi pe mine proastă? Nu plec nicăieri! Trebuie să rămân aici Pai și să-mi să aduci imediat o oranjadă. Te-am spus că mor de sete! Eu? Majestate, totul este pregătit pentru primirea ambasadorului regiului Corandei și aghiotantului său. Nu mai am răbdare? Să vezi ce iesi de aici. Toată lumea știe ce curios e regiul rege O să fie un cicl. Nu, nu, nu, nu, no, no, no, no, no, no, no, no, Vreau să spun că e ceva foarte serios. Lasă să intre. Da, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, Olaf, al 28-lea regea al Paragundiei, îți aduc mesajul luminăției sale, regele Kiprian al 27 No, Un da. moment, un moment, ambasadorule. Dar dumneavoastră aveți și sertința. Majestate! Da! Soldații de plumb! Tocmai îi întorceau un sergent cu manivela ca să-i da, pornească Da, da, da, da, și i-a pornit. Ai, cred că da. Da, bine, bine. Continuă, ambasadorule. Cum se simte Regele Chiprian? Uh, noi, Regele Chiprian, Aşa. îți aducem la cunoștință. Ce anume întorcea cu manivela? Soldății, da, citește-mă departe. E, să aflăm ce face și prințul. Da, alea, ce, ce fel de soldății? mai mai vai, domnule ambasador dar curios mai ești. Mm. Ți-o spun dacă te interesează. Mm. Soldății de plumb. Nu, nu trebuie să-i văd Ținat, vai, vai, vai, vai, domnule ambasador, dar așa ceva oh. nu se poate, nu se poate, e secretul nostru de stat, nu putem trăda, poate doar cu condiția... Cu condiția? Cu condiția ah. ca domnul ambasador ah. să ah. promită că nu va sufla ah. o vorbă despre asta. Promit, promit. Atunci, bine, domnule Sambelan. La cine mă strigă? Arate, domnule ambasador, un... Un sau de cel. Deși, eu să știți, nu i nimic extraordinar. U! U! Vedeți, asta l-au întors cu manivelă. Da, da, pentru că e turnat din plumb. Știți, are înăuntru un mecanism care trebuie întors ca să poată executa comenzile. Fiți atenți! La stânga! La dreapta! U! de-a Pardon, am vrut să spun, fantastic, e o invenție cu adevărat extraordinară. Domnule ambasador, încă n-a văzut tot ce poate să facă acest soldățel. Ce, ce, mai știe la ce pește de fapt? E o invenție strategică, domnule ambasador, însă, discreție. Știi, știe să se și lupte, bineînțeles. Să lupte? da. Mașcă scriem! <gășe> Ostatent! Sol de Drept! Arma! Arma! Pirenă la trei metri! Atacă, Ajutor! <sută -i> Ajutor! Ajutor! Ajutor! Ajutor! Mă Ajutor! Ajutor! Ajutor! Tata, tata,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 Vai, oh. de mine! De cine văd? Scumpul meu, prieten, regele... Regele, 김, regele, Ciprian. Yeah, ia fața, ma al 27. Al 29. Ah, scuze, mai exact al 29. Ce soldat îi m-a trădat. uite te S -s -s! Uită și prințul Alfred. Aha. Dar ce-i prințe? Ți-ai pierdut, <laughs> nu. No... Hey, no, no, no. Asta zic și eu, surpriză. <laughs> Hai, tată, să plecăm de aici. Soldatelul ăsta mă privește cam ciudat. Taci, taci, și păstrează-ți de -me�ti. Da. Da. Da. da, sunt Sun Ciprian. Da. <laughs> Mul poi, bătrân. Ai venit aici sub bască de ambasador. <laughs> a, a fost un truc strategic. Uh, a, să știți. Na. Na. Ce, ce, ce ai spus? Ce mi-au durechile? Strategii? De ce, ce? Suntem în război? Încă nu, dar vom fi. bai uh -huh. uh -huh. de mine. Ai poftă de război? Bineînțeles. Aici voi domni eu. Uh, uh, uh. Dragul uh. meu. Scumpul meu, așa ceva nu se poate, hmm. nu-și Ai Aici domnesc eu, hmm. da, și am o armată întreagă de soldăței oh, de plumb oh, O sută oh, de soldăței oh, oh. ca ăsta oh, oh. sunt o porță Uitate să plecă mie, mie frică așa spade spate, o sută de soldați oh, de plumb? În gata de luptă, se așteaptă ordine îmbrăvască. Oh, dar nu să luptăm contra soldaților de, de plumb. Oh, dar ce, vei să trimitem pe front oameni? Ar trebui să fiu nepus să fac așa ceva, nu șamplele. Ce Oamenii aha. trebuie să se bucure de rodul muncilor. Morele să mașine, păină, nu prea de pușcă, nu. Îmi <gântări> zice, <gântări> să facem o parită de tavă. Nu, no, nu, no, nu, nu, nu, Hai, hai. imediat, nu mai rămâne aici nici un minut. Ne-a făcut plăcere. Do tu i-am de paraguns. Care să vedeți! vedeti? Ha Ia ha ha ha dar ha cum poți să ha dacă ești de plumb? Mă Ei, -o dată când spun. Sau te pomenești că nu ești de plumb? Păi... Păi sigur că nu sunt. A fost o glumă, majestate! Mie, glume din astea nu-mi plac. Auzi, un soldațel atât de drăguț și s-a fost deodată că nu-i de plumb. Sunt tare supra! Sunt majestate. Dar Vreți că totul s-a terminat cu bine, nu mai și nu mai datorită soldățelului nostru. Sunt tare. Atunci nu mai sunt supărat. Pele, da, ce o să zică prințesa? Prințesa știe totul. Da? Și ce zice? Îl fac prin soare că nu-i supărată. Sigur că nu. Poftim oranjea, dar ce ți fi sete. Mulțumesc. Uu, teribilă zi -a mai fost și asta. Poete, Așa poete. Fafete? Repede, repede niște versuri. Hai, hai, hai, cântele ceva frumos. Să vină toată lumea să se foscure cu noi. ne mi -ar cineva că război iar tunul cel mai greu e doar piesă de muzeu că bătrâni tineri copii vor să piară în bătălii ia-și răspunde furios ești un mare mincinos nici drag iubii te-sol cel inofensiv o jucărie și oriunde în lume sunt copii, doar sol de plumb să fie Nici drag iubitul meu, soldat. Si oriunde în lume eu aș face, nu mai soldați de plumb curat, cu ei copii să se joace. Vorbiți de ură și mânie Voi încercați să să-i Să fie iar prietenie Pe cale de diplomație Destul cu bomba, bomba, bomba, bomba Mai bine pâinea de cutiri, bomba ce vrei să înceapă, iarăși, hecatomba? Să-ți schimbi urgent și numele ăsta trist de bomba. Iața nu-i poveste, ia adevăr curat, Darul cel mai mare care ne-a fost Iața Viața minunată, vesel ți-a zâmbit, Astăzi, prima dată, te-ai îndrăgostit, te-ai